Jó napot kívánok, kedves hallgatók! Ez itt a Klubrádió, és is benne. Az addig. Nem, nem. Milyen? melyik műsor van most? Az Anno Budapest van. Az Anno Budapest című műsor házigazdája, Pancsnodded Miklós köszönti Önöket. Majdnem összekeveredtem itt a sok műsorral, mert bejött a patak, és elkezdett hozzám beszélni. Összezavarottam, elhagytam az adásmenetemet, de teljes káosz van a fejemben. Szóval jó napot kívánok. Miként az imént Törtei akár Krisztánál elmondtam, az Annó Budapest ma. A főváros egyik legendás szórakozó helyére látogat. Egy olyan legendás szórakozó helyére, ahol én, miután nem voltam legendás, sohasem jártam, de rajtam kívül nagyon sok legenda járkát, és ez hamarosan ki fog derülni, mert azt gondoltam, hogy senki sem illetékesebb, illetve van nyilván egy-két illetékesebb ember, aki tudna beszélni arról, hogy milyen is volt a legendás Fortuna diszkó a Forest Várban, de azt gondoltam, hogy ha sikerül majd becserkészni, Fikidi barátomat, akkor megkérdezem tőle, annyit hallgattam tőle, tehát dolgoztunk egy munkahelyen, és mindig mesélte, hogy hát azok voltak a legendás idők, amikor ő a fortunában pörgette a lemezeket és hogy ő volt fan kizene és hogy hát ez fantasztikus hely volt. És után megpróbáltam utána nézni most a Fortuna úgy, hogy azok a kedves hallgatók, akik ott szórakoztak, azok mindenféleképpen hívják fel a 24 3, vagy a 24 as számot, és meséljék el nekem, illetve a többi hallgatónak, hogy miért volt annyira fontos szórakozóhely a Fortuna fönn a várban. 1986 februárjában indult, és e, hát nagyjából tíz évig működött, szerdánként pénteken és szombaton voltak ott bulik, ahol különféle híres DJ-k kevertek, és húzták a, a talpalávalóta az arra fiatalságnak. A beszámolóból, ami a, a búcsúpartiról szól, egyébként legenda búcsúztató a cikk cím és a riport című újságban jelent meg, hát arról szól, hogy Bakai Mátyást hogyan vitték a kezükön fenntartva végig a, a rajongók a klubban, amikor bezárt a szórakozóhely és hát azzal nyugtat őket Bakai Mátyás, aki most egy másik rádióban dolgozik, és azt vezeti, hogy, hogy ne aggódjanak, hamarosan megnyílik az új hely a Hagyújáról Szigeten, és aztán valóban meg is nyílt. Szóval Fortuna Disco lesz a, a mai eh, Annó-Budapest tartalmat, 24 07 vagy Derüljön ki az önök elmondásaiból mindenféleképp, hogy, eh, hogy milyen eh, ruha volt az előírt oda, kik jártak oda, mennyi volt a belépőjegy, mennyire volt, mennyire vették komolyan mondjuk a beengedők a dresskódot, tarajos pankok, vagy csíkos ruhás zöldnadrágos fiatal emberek bekerülhettek oda, vagy csak a western csizma Uh, Lévis 501-es farmer és a zene felen volt az, ami uh, gyakorlatilag biztosította az emberek bejutását a szórakozó helyre. A zenei kínálata volt a különleges, az ital kínálata, a csaj felhozatal vagy a zene, ezek is az annó Budapest kérdései, annó Budapest, mint mondom, ma a Fortunáról fog szólni itt uh, azt hírja a kollégám, hogy nem érjük el a féki úgyhogy addig meghallgatunk egy könnyű felvételt, vagy a hallgatót, aki betelefonál. Halló! Jó napot kívánok! Szóval mi kérdés Miklós vagyok? Hello, Szervusz Miklós! Hát, visszamegyünk az időben. Igen, hát ugye általában az Andró Budapest ezt csinálja. Igen, de a 80 években a Bakai Matyi volt ott, a Pikidi, ugye a Perjé Zoli, hogy uh -huh. néhány a vendégnyűvésként feljöpett a családra, amit mármint a disco. Uh -huh. A túlnyomó az amerikai zenékbombnátok, ez az, az igazi négezzenék, zenék, uh -huh. Master-nek hasonlók. De a dashboardot azt az így be betartani, mert azért általában az a divat az úgy működött, hogy rit vagy kászucsi, uh -huh. vagy tornacipő, vagy, vagy veszkocsizma. Völcseki, szegétserket abszolút nem szerették, volt akiben se engedtek szegétserbe, az engem És hát azért, hogy mondjam, a Popper divat volt ott a divat. Szóval se a módosok, se a egyéb. Kulturális közegből elkezdetteket, nem nagyon szeretnék. 1986-ban, amikor elindult a Foresz, a Fortuna, akkor az egyedülálló intézmény volt, vagy, vagy lehetett máshová is menni a diszkóba? Volt több diszkóvárosban, Margit például ott a Tolmastú, a Hárombetűs Bankban, akkor volt a Hajnalbár, akkor még üzemelt, hogy a Népköztársas Ekszív utca sarkán. akkor... Majdnem minden környékem, tehát egy diszkot volt, hanem, de Uharival egymás mellett volt, de akkor már régen működött. Az, az Anna az Váci diszkot. utcában? Váci utcában? Na, akkor még nem volt ott. Aha. Magábbis én nem emlékszem, de azt tudom, hogy később, az alapolyok csináltak ott a Váci utc, és az is sárkán álbolik az. Uh -huh. Mindenesetben ez egyetlen, egy olyan hely volt a városból, hogy az zenét hallottál. Meg, meg, meg régen a hajó bárgákat, még előtte volt, a hajó bárgákat, nyolc, én De hogy... Tehát az a zenei kínálat, ami e, ott megjelent, az, az e, mondjuk 1986-ban nem voltak még kereskedelmi rádiók, e, ugye volt Magyar Egy, nem, Kossuth Rádió, Petőfi Rádió és harmadik műsor, tehát ilyen zenéket nagyon nem nagyon lehetett máshol hallani, ha jól értem. Hát nem nagyon, mert mindenütt a szága ezen a volt, ami volt ilyen modátókéntnek hasonlók, és a picit igazán abban a tám volt, és neked volt. Volt a zenebb Aha. 86-ban volt már Kalipszú rádió? Szerintem nem. 88-ban biztos, hogy volt, mert akkor voltam katona. 88-ban, igen, ar arra már én is emlékszem, hogy a Kalipszú 873-at azt valóban... Egyáltalán nem is volt olyan rádió Magyarországon, hogy már játszott. Igen. Igen. Igen, tehát akkor gyakorlatilag a funky zenéért mentek fel az emberek a, a, a Fortunába, és az összes többi, az pedig a külsőség volt, tehát rendesen hát, jó. Ez azért volt ott is klikésedés, szóval ott is megvoltak a bandák, mert bárhol elnézni, mert bandák vannak. Nem? Aha. Értem. Értem. a földön mindenőtt Drága hely volt a, minket, a forest? A... Hát, ütős volt, mert 30 forint volt egy kóla. Most kezdődik a 60 forint az a Vákos palotára. Aha, hát akkor Drága akkor nyugodtan tudjuk hát, azt. Mondhatni, hogy nem a közép kategóriából. Jó. Köszönöm szépen, hogy szóltál, Miklós. Én köszönöm. Viszont hallása, a... 24 illetve az már kiderült, hogy fekete zenéért jártak fel az emberek a Fortunába, de hogy miért még azon kívül, az majd kiderül a hallgatók jelentkezéséből. Haló? Üdvözlöm, én bármilyen hely vagyok. Üdvözlöm, Panktoned Miklós. Én megmondom őszintén, hogy amikor a helyen nyitott, akkor én még bolzasztóan fiatal voltam 1986-ban, hiszen 75-ös születésű vagyok. De onnantól kezdve, hogy elkezdtem feljárni az az életem meghatározó élményévé válták vannak. És szintén az emberek nagy többsége szerintem egyébként a DJ-k járt oda. Itt én mindenféleképpen a Bakai mátyást és a Németh Zsoltot, a Sultot megemlíteném, uh -huh. aki szerintem rajongott táborúk volt abban az időben. Bolzasztó élmény volt. Tehát aki, aki járt, annak szerintem egy élete szóló maradt. A sorban a lépcsőn, a borzasztó hosszú sorokban. Emlékszem, nekem volt egy olyan történetem, hogy a borzasztó hosszan álltunk a sorban, és oda jöttett hozzám a Bakai Mátyás, aki nagyon-nagyon ritkán volt len a beengedő résznél. Uh -huh. De oda hozzám, az és azt mondta, ad add meg a, a címedet és a nevedet, mert hát innentől kezdve meghívókat küldünk a bolikra. Ez abban az esetben, vagy abban az időben azért egy hatalmas nektónak, e, tűnt, amikor oda lépett valaki, ez a Mátyás is ezt mondta neki. Ez hát, neked miért mondta? Nem tudom, megvan őszintén, tehát valószínűleg a megjelenésem erre tudjam. Uh -huh. Én így gondolom. Ugye ez az az időszak, amikor még nincsen e-mail, nincsenek nagyon telefonok, postacím van, flyerek sem nagyon vannak, hanem, hanem időnként plakátok vannak a, a, a városban. Egészen pontosan, illetve hát az ugye névre, címre érkez meg meghívók. És ezek akkor már nagyon igényesen nyomtatott bolasztószép. Uh, uh, ne hívjuk kiadványnak meghívóknak tulajdonképpen. Uh -huh. Úgyhogy nekem egy életre szóló élmény maradt a fortuna. És akkor megad, megadtad meg. a Bakai Matyá, Matyinak a, a címedet, és utána é, kaptanak? Igen, volt két. Hölgy, megadtam a címemet, nevemet, és ugyanúgy közvet héten belül. Ezekre a szerdai bulikra jöttek a meghívók. Ezek általában ilyen tematikus, idézővel tematikus estek voltak. Mármint melyikek? A szerdaiak. Tehát Aha. mindegyiknek volt valamilyen, ja, nem tudom, hogy említhetek a neveket. Persze. Mondjuk a hajas zsidró annak idején ott csináltak egy Azt csináltak, hajsókat -haj csináltak, igen. Így van pontosan. Azt láttam egy pontosan. A kengurunak volt ott uh, divatbemutatója, tehát ezek mindig uh, valamilyen, nem voltak ruházva valamilyen tartalommal még azon kívül. Hogy a kenguru az Erkel Lászlóra gondolsz, ugye? Így van, pontosan. Igen, igen, igen. Aki aztán... Uh, nem, nem kenguru, nem hanem Kenta én vagyok a hülye. Kenta úr, bo bocsáss meg. Kenta úr, én aztán ő lett, Igen, igen, igen. Vagy igen, lehet, hogy már igen, akkor is az volt. Igen. Kenta úr, igen, valóban, neked van igazad. Erkel László uh, fia uh, egyébként. Köszönöm, köszönöm, aki segítettél ebben. Igazából én csak ennyit szerettem volna elmondani. Azt mond még el, szíves, és minél a másik betelefonálónak a, a szót, hogy az, hogy sorában állás volt, az azt jelentette, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy mindenki befért, vagy meg kellett várni, amíg valaki elhagyta a szórakozó helyet, és akkor te bejutottál, vagy, vagy aki a sor végén állt, is bejutott, és akkor legfeljebb olyan tömeg volt, hogy szardiniás doboz. Én nagyjából egyébként erről van szó. Tehát de tudni, hogy ez egy bolsasztó klub volt ahhoz képest, amilyenekről mostanában beszélünk. Igen? Ettől éppen ettől volt egy ilyen családias sietetlen lehangulat szerintem. Mond, csak így próbáld már meg, behatároz, meghatározni, mekkora lehetett a, a, a, a területe. Mi ez, mit tudom én, a alul aluljáró? A hetes busz? Annál, jöv, annál szerintem jó a volt. Kisebb. A csuklós hetes? A Blahaluizatéri aluljárónál alul jó volt is. Szerintem maximum egy 5 de lehet, hogy nem jó számot mondanak, egy-egy 500 emberbe fogja, de lesz, erre volt képest, talán még lehet, hogy annál is kevesebbre. Tehát ez a, ez, az, ez a, hogy fogalmaztál, sardinias doboz effektus, azért ez jó néhány szó előfordult, de volt oké, de ez valahogy sosem davartva. Aha. Hát jó. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Köszönöm. Viszont hallásra. Szia. Szépen. 24 07 3, 24 3, ez itt a Klubrádió és benne az Annó Budapest, amely ma a főváros egyik legendás szórakozó helyére a Fortunába próbál bejutni. Hát egyelőre még a sorbanállás megy, én is ott kint ácsolok, és várom, hogy fölbukkanyon. Bakai Mátyás és hát ha elkéri, elkéri a címet és a telefonszámot, és akkor be tudom neki mondani, hogy Punks Nöded Miklós vagyok, és itt van velem DJ Kemény Dániel is, úgyhogy szeretnénk mi is diszkózni. Haló jó napot kívánok! Üdvözött, András vagyok. Hello, András, é szia! Um... Olyan notifikus érzéseket támasztott bennem ez a uh, mai téma, hogy hát úgy, úgy gondoltam, hogy nem, nem túl sődön szóltam rádióba telefonálni, de hogy ezt érdemes megtenni. Hát 86-88 között én a másodikos uh, voltam, és ugye az érettségig jártam uh, hát ebben a kitűnő szórakozó helyre, pont azért, amit az előbb szóba kerültek, hogy olyan fekete zenénk szóltak, amit a mai napig az ember szívesen hall. Uh -huh. Az őszintén fáj a Szeptember című dala vagy. Megfordult például a Fun a jam, című dola is, amit ott először hallottam, és azóta nagy kedvenceim közé tartoznak. Amit az előbb elmondtak, az előbb előttem szólók ahhoz csak csatagozni tudok, hogy valóban egy nagyon picikek is hely volt, viszonylag ahhoz képest, hogy mit tudom én, baltalan mekkora ö, diszkok voltak a későbbiek folyamán, ahol az ember letévet. Uh -huh. e, valóban nagyon sokan voltak, a feljárás az egy... Hát ma már ha a tűződem ezt leszünk akkor ott nem biztos, hogy már megengednék, hogy ott legyen ilyesmi. A nagy fekete, a hát olyan nagy fekete takaróponyák voltak, amik ö, utána a, a kinti fénynek a beszivárgását próbálták felakadályozni. Hát én ára igazából nem nagyon emlékszem, hogy mibe, mibe került, mert hát ezek az emlékek nem maradtak meg. Ö, azt tudom, hogy én teljesen igazi gyerek voltam, ott valóban elég komoly cucolba jártak néhányan, az ember csak rácsodálkozott, hogy a divat milyen divat irányzatok vannak. Aztán Hát nyilván ezek a, a bakai Mátyás, mint, mint emezavas, ez mindenképpen szóra érdemes, a többieket, a csak később ismertem meg a, a, egy másik rádióval kapcsolatban, és hogy szóba került ugye, most már tudom, hogy ő is, mint a feketezen nagy szórakoztatta a közönséget. Nekem csak egyetlen ilyen emlékem volt, hogy a, a saját a tanáram is egy alkalommal volt fönt, uh -huh. és akkor kérdez, hogy te ide jársz, hát mondom, miért ne járnék ide. Nekem különösebb emlékeim nem voltak, mert hogy ott a, um, akkor még ahhoz a kölyök voltam, hogy az ember el um, a el kell ismerkedni a hölgyekkel, lányokkal. Ugye csak az ember álbámult, és a tehet, akkor próbált orrász a majját jól érezni. Hát én ennyit tudnék hozzátenni ez a mai témához, és köszönöm, hogy meghallgatotok. Hány órától hányik voltak ott, Bulik? Szerdán pénteken és szombaton voltak. Tehát... Hát én a péntek szombat. Én voltam inkább a, kor, talán a korán fajta vagyok, tehát az elején már nem is tudom, mikor nyitott én 9 szóra magasával szerintem, mert föl lehetünk akkor gyerekori barátommal, uh -huh. és hát éjfél után nem sokkal az ember azért már hazatámolygott, én nem tudom, messze adtam tőle, ugye föl volt a lárva, és van a moszkatér környék, egykori moszkatér környékén. Láztam, úgyhogy akár gyalog is haza lehetett onnan menni. Ö, azt tudom, hogy ha az ember kiment, akkor az egy olyan mennyi hogy egy gyereket, tudjátok, hogy nincs visszatérő. Tehát az ember ott belépődött, megfizette, akkor azzal a jegyel kiba nem igen lehetett. Aha. Hát, a, a, azt tudom még, hogy az a zenem minősége az egészen kiváló volt, mert ugye a, a más szóban az ember lement, akkor ott előfordult ott, hogy például mit tudom én, egy csepperi kultúrházban azért ott előfordult hogy a kazetásbanról beállított szallaggal, tették be a a lejátszandó felvételt, és akkor uh, arra szólalkozott az arra érdemes közönség. Hát itt azért a sokkal komolyabb volt, hogy valóban balkerítős a tennék, ami egészen kiváló minőségűek voltak. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt. Hát én köszönöm a lehetőséget. Viszont a hallásra. 24 07 3, 24 3, hát meggyőződésem, hogy azok, akik a Fortunába jártak, és most éppen hallgatják a műsort, azoknak megdobant a szívük, és valóban elkezdték ezt a számkombinációt hívni, hogy azért nem meséljék, hogy, hogy mi is volt ott, hogy ők ott voltak Szerdán, és kit láttak, és mit láttak, hónuk alá kaptak-e fes férfiakat, vagy csinos fiatal lányokat, és azzal szálláshelyükre hajtattak. Vagy hogy mi volt a kedvenc számuk, és emlékeznek -e arra, hogy mondjuk melyik ottani DJ-nek melyik volt a búcsúzenéje, természetesen már készültünk, úgyhogy ha arra kerül a sor, akkor meg tudjuk mutatni, hogy mi volt az szám a, a, a fortunálnak, de most egyelőre még a hallgatók vannak. Tehát 2407953, vagy a 2406953 fent vagyunk a várban, az egykori Foreszben haló. Hello, jó napot kívánok mindenkinek, Gerő Attila vagyok. Hello, Egy Attila. Ma vendég. Hello, Attila, szia, hallgatlak. Hello, szia, szia, szia. Uh, hát uh, igazából a kor uh, 77-es vagyok, tehát így a, a, ennek a szintén azok között közé tartom, akik ennek a szórakozóhelynek a, a végére értek oda, mert, mert akkor nőttünk bele ilyen. Hát 1995, valamikor olyan tavassza környékén voltam én először a Fortunában, és egy hát gyakorlatilag azt mondani, hogy onnantól mondjuk egy másfél, majd két éven át minden a hétvégében töltöttem ott. Uh -huh. <gül> Kellett ráspórolni? Szeresek? Kellett ráspórolnod? Azt mondom, hogy nem a legolcsóbb szórakozó hely volt, de nem is a legdrágább egyébként. Tehát mondjuk egy, nem tudom, hogy emlékeztek rá, mondjuk a Ubudán, a Bogdáninknál a High Life ra igen, mondjuk igen. Meg sem közelített árakban. Sem uh -huh. a belépő, sem a bárpult. Uh -huh. De akár még azt mondom, hogy árban mondjuk még uh, alatta volt mondjuk az aporvillomos a, a haligali is. Aha. Hol volt az a, a, a aporvillomos jött a 12. kerületbe, hogy megyünk fölfelé, a mm, norma fölfelé, ugye ott volt a Haligali? Az a magánataport, mint most éren, így van, az egykori, illetve hát sosem használt urnatemetőnek, mert azt úgy tudom, hogy urnatemetőnek építette egy gyülekezet, Aha. és soha nem volt urnatemető, és aztán ugye ott volt annó, hát nagyon régen azt hiszem a Randevu nevű diszkó, tehát ez még bővárendszerváltás előtti időszak, Uh, és, és, és ott volt, ugye a növény Norbert volt. Azt hiszem nem egyedüli, hanem egyik tulajdonosa a Mert A haligali az, az a, ott volt. Oda növé... jártunk vasárnap. Aha, vasárnap, és dolgozni ki fog hétfőn? Uh -huh. Akkor ez még suli időszak. Azért uh -huh. időszak, meg a vasárnapi haligali, azt úgy kell elképzelni, hogy ez úgymond. most tökéletes a Fortunás adásban a beszélünk, mindegy. Uh... Jó, majd lesz egyszer egy haligali vasár... adás, amikor a Fortunáról fogunk beszélni. <gül> szóval a vasárnapi haligáli akkoriban úgy működött, hogy délután öttől este 9 óráig volt finidiskó. Ja úgynevezett. Tini ezt diszkó, a tini ezt azért úgy, úgy a úgy kell elkezelni, hogy ez egy. Hát semmivel nem volt fiatalabb korosztály, mint aki mondjuk a szombatesti bulikra járt oda, sőt ennek a közönségnek a nagy része, ez a délután egy-kettőkor bezáró szigetszermikósi speedből egyenesen érkezett a háligálihoz. Tehát itt a közönség fele gyakorlatilag egy, hát azt lehet mondani, hogy egy 19-20-21 órát uh, bulizott át. Ha, ha jól értem, akkor nem is zene után mentek az emberek, hanem, hanem a hangulat és a, az eszetlenkedés. És hát a meg az egyik DJ után, hát ugye ez a vasárnapi bulikra a speedből szintén átjött mondjuk a levi, ő uh -huh. Tehát ott hárman nyomták, akkor ezt a haligáli cini terminski kezdett. House uh, hauza, utána uh, volt egy kis lazulós fánki uh, Jovánnal és báránnyal. Uh -huh hát így felváltva, vagy néha mind a ketten is lejöttek, és akkor az utolsó egy-másfél órát még a Levi aki szintén a speedből jött. Uh -huh. El tudjuk képzelni, hogy milyen hangulattal, tehát az embernek hogy úgy elég jól el volt indítva a hétfője. <gül> <gül> De visszatérve a Fortuná, Fortunában, ugye én át a szombat este fordultam elő, amikor is uh, Sulc és Andrew Jay állt a pultban, uh, évféltől, azt hiszem évfél, vagy tizenegy? Fú, hát nem szerintem től csak ilyen formát meg, meg, meg, meg, elindult a zene, meg minden, de évfélkor állt be a pútba szerintem a, szerintem a Zsolt. És akkor egy négy órát nagyjából ő töltött el, és az utolsó két órát mondjuk egy négytől hatig pedig az Andrew. Aha. Aztán az utolsó fél évre már, meg, a, már elharmadolták az időt, mert jött a, jött a serbész kis. Miért zárt be a, a Fortuna? Ö, Hát, hát tehát az biztos, én egyébként pontosan nem tudom, az biztos, hogy óriási volt addigra már a nyomás az Hilton részéről, szemben uh -huh. a Hilton részéről, meg akkor környébeli azért lakók részéről. Tehát itt azért a hess tért, akármennyire volt, konkrétan a zenét nem hallottad a hess téren, de minden üvegre megett. Tehát egy olyan hangtechnikája volt a Fortunának akkor, ami biztosra mondom, hogy, és nem csak a hangerőre kell gondolni egyébként, hanem a, a minőségre, aha. ami se, senkinek Magyarországon. Tehát a menődiskok, tehát a High Life, a haligali meg sem közelítették. Aha. Meg sem közelítették. Azt tudom, hogy a, a, ezt a, ezt a, ezt a... most a, a schulz a olvastam leféten, el egy internet, hogy Amerikában. Bocsánat, legjobb technics, uh -huh. akkor a legjobb technics uh, lemezjátszók, legjobb pájanérkeverő és melljes sound uh, hangtechnika. Tehát, uh, na mindegy. Jó, tehát ja. akkor rend, rendesen szólt. Uh -huh. Jó, nagyon, szép, nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál. De mind, mind zenében, mind hangtechnikában, mind kiszolgálásban egy olyan minőséget kapott az ember, Aha. A pénzért. Egyébként 500 forint volt a szombati bulikra a beugró. Mondjuk nekem akkor most már talán elmondható, mert nem létezik az üzlet. Hát ugyan nem vásároltam, most csak nagyon keveset, de nekem a B-52 nevű ruhaüzletből, ahol a Schulznak és sarokban a lemez, lemez üzletkecskéje is működött. Uh -huh. Onnan nekem azért volt folyamatosan 50%-os beugróm ide erre a bulira. <gül> Tehát... Tehát, egy 200, tehát úgy kell érteni, hogy én mondjuk, és azért, és nem voltam ezzel annyira egyedül, de gyakorlatilag a közönség egy jó része egy ilyen 250 forintos beugróval volt ott szombaton, uh -huh. miközben mondjuk egy highlight belépő volt. Jó, akkor amikor elindultál Igen, szombat két. este, akkor mennyit dolgoztál azon, hogy a, a, a szetted az rendesen nézzen ki? Hát ez, ez, ez a porton a közönségre jellemző volt, hogy sokat. Aha. Tehát, hogy, hogy sokat. Igen. Ez, ez, ez ott számított. Tehát oda, oda, nem, oda, oda az ember nem ment le abba az edzőcipőbe, amiben egyébként hétköznap rúgta a por. Nem ment le abba a farmerba, amiben egyébként hétköznap bejártál a suliba. Vagy, vagy mondjuk abban ment le, amiről a legjobban vigyáztál. Aha, yeah. Abba az inkben mentél, amiben nem mentél be a suliba. Értem. Hát igen. Jó, proc hely volt. Az, az, az, az volt, de valahogy ezt, ezt most így csinálni, de valahogy jó értelemben. Jó, jó, jó persze. Nem lát, soha nem láttam balhét. Uh -huh. az, igen, ez az az a következő kérdésem lett itt... volna, de mit, itt, itt van a hírek, ezt majd egy másik okay. hallgatónak fogom feltenni. Köszönöm szépen, viszont a Köszönöm, hálsra, köszönöm szépen, szépen napot, szépen. Tehát a Fortuna és a Magyarul a Foresz, a Várbeli Szórakozóhely, a mai Budapest helyszíne, jöjjenek velünk. A zenekar mindig irányítja.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 Jó napot kívánok, kedves hallgatók! Ez itt az Annó Budapest, az önök a narrátorával Punks Nedd a szerkesztő Árva Brigitta, Kemény Dani a pultnál, és Mária kapkodja fel az önök telefonját, és figyel arra, hogy hogy mindenki időben adásba kerüljön, 24 07 3, 24 a telefonszámunk, és az Annó Budapest mai helyszíne az egykori várban a Hess-András téren működő, mint az imént elhangzott, és aztán Hát nyilván a lakók nyomására bezárt szórakozóhely a Fortuna Diszkó, ami hát legendás DJ-ket, legendás zenéket és legendás bulikat vonultatott fel. Azt elmesélte Dési János, hogy valaki egyszer neki mesélte, hogy a Forma egyre érkező csapattagja is ott csapattak, és aztán ez másnap az időmérő edzésen meg is látszott, hogy kultúrált volt a szórakozás a Fortunában, de hogy ki, hogyan, és hogy mennyire volt balhés hely, arra még nem sikerült kitérnünk egyik telefon sem, úgyhogy majd valaki elmeséli, aki tácsá a 2407953 vagy a at haló jó napot kívánok. Én vagyok a vonalban? Igen, jó napot kívánok! Én a buszzi vagyok. Szavasz nagyon üdözöllek. Két nagyon rövid történet, én a kidobó embert nagyon jól ismertem a fodrászomnak a férje volt. És nagyon sokszor nem engedett be rögtön, mert azt mondta, hogy hát, nem túl sokan voltak inkább dumáljunk." <hállítás> <hállítás> De volt, hogy nem tudtam vele dumálni, ezt csak arra mondom, hogy azért volt néha ott a hét. Ez az egyik. A másik, amiben emlékszem, hogy, hogy Fortuna lett volna, vagy Highlight, az én igen kedves barátom e csinált egy fűzbé aminek az a neve, hogy Floff. Uh -huh. És e 10, 14 darab fokhagyma sült benne, és e hát voltunk kb. 10 erre a finomságra, ezt dekajáltuk és utána elmentünk. most nem biztos, hogy a Fortuna-ba vagy a Highlight-ba, elmentünk, és mint Mózes előtt, a Vörös-tenger úgy, úgy jött meg előttünk a táncolók, meg ez olyan kényelmesen tudtunk ott elvenni, hogy nagyon. Úgyhogy ennyit szerettem volna, és azt, azt vettem észre egyébként, hogy, hogy ez már nagyon rég volt. Hát 1986-ban nyílt, mint én, 10 évig működött a hely. De, uh, igen. De nem ma volt, ez nagyon, ez nagyon nem ma volt, és nem ma, nem ma volt az egész feeling sem, ami, ami uh, azt az időt uh, valahogy úgy jellemezte. Én, én nagyon szerettem azt az egész 80-as évek végét. Egyébként uh, az előző ahogy mondta, hogy milyen minőség volt uh, a hangban. Én egyszer uh, elmentem a DJ schulz volt egy, egy ilyen beszélgetésem, uh -huh. és éppen bent méregette a hangokat, hogy hogy szól, mint szól. Ez körülbelül egy órát tartott nála, amíg tökéletes volt, ha ő egy ilyen százszázalékos fickó volt egyébként. Magyarul Én nem egy, egy ilyen botkezű társaság, társaság, azt már többi kevésbé így kezdem, kezdem összerakni, hogy, hogy azok, akik mondjuk azt a hangtechnikát összepakolták, azok nyilván nem egy ilyen laptop DJ-k voltak, profi. hanem. Profibájszürű gyerekek voltak. Tehát ez nagyon jó volt. Aha. Hát, ne, jó, és nagyon jó is egyébként, nagyon szeretem továbbra is. Megtisztelő, nagyon szépen köszönöm, Gusti. Viszont a szervusz! További jót, hello! 24 a 24 van -e például olyan szám, amit az egyik kedves hallgató, vagy bármelyik kedves hallgató ott hallott először? Ez is az Annó Budapest egyik kérdése. Halló, jó napot kívánok! Hello! Hello! Ja. Szervusz, jó, Nekem is volt egy pár élményem, a legnagyobb az, mivel nekem 87-ben volt az esküvőm uh -huh. és a várban, a Hiltonban, és amikor, a, most nem kell ezt elképzelni, hogy ez nagyon drága volt, mert nagyon olcsó volt, de amikor vége volt az esküvőnek, onnan átmentünk, aztán a fehér valamnak hívták egy éttermet, uh -huh. és onnan mondtam a szüleinek is, meg a haveroknak, hogy mennyi máta a fortunában. Na és az volt egy nagy kaland, hogy, hogy amikor átmentünk, akkor a apu, mivel ő tanár volt, egy csomó olyan osztály, ö, osztálybeli ö, tanulóival találkozott, akik ott <gül> Tehát amit az egyik hallgató mesélt, hogy, hogy a testnyivelő tanárával találkozott, a rácsodálkozott, hogy ő is ott van, ugyanaz az élmény akkor nektek is megvolt, illetve hát édesapádnak, hogy a tanítványai ott voltak. Igen, igen, igen. Hát a zene az volt az első számú. Mi a randevúba ismerkedtünk meg a nejemmel, és onnan mentünk át a Fortunába, mert a zene akkor már ott jobb volt. Úgyhogy um, nagyon jó volt, nagyon jó Előfordult az, hogy mondjuk azokat a szetteket, amiket azok a DJ-k játszottak, hiszen ez még az a szakasz lehetett a, az a, szakasz a, lehetett a, a technika fejlődésének, amikor magnókazetták vagy, vagy, vagy szalagon lehetett terjeszteni tudszokat, tehát nem volt még MP3, meg semmiféle tömörítés és számítógépek, meg leginkább csak igen. az álmainkban se. Szóval, hogy ezeket a szetteket adogatták az embernek, emberek egymásnak, vagy hogyan terjedtek ezek a fekete zenék? Hát nekem akkor volt egy katonattárs által annak a barátja, és az valóban, nem tudom honnan, de nagyon ilyen dekken, ajva dekken kaptam tőle a legjobb számokat, köztük, uh -huh. amit a, a Fortunában is játszottak, és ő volt tehát nekem, hogy ő honnan szeretsz, azt nem tudom. Aha. Azt nem tudom sajnos, de, de az nagyon-nagyon jó minőség volt, azt tudom. Úgyhogy valami ilyen, ilyen standard zene volt, tehát a, a közvetlenül a, a, a discordtól kaphattam, mert nagyon jó zene volt, és nagyon jó minőségű. Megvolt az elítségérzése érzése a Fortuna közönségében? Hogyne, itt van a nejem, és be az autóból, yeah. és Hello, is az autóval, hogy nem mondani erről egy-két dolgot. Igen. Hát nekünk ez egy nagy élmény volt. Tehát, hogy csak az, az iszonyatosan jó fejek van. járnak oda? Balhéről én se tudok mondani, mert nem nagyon volt Balhér, szerintem a, a, a randóba sokkal több volt a uh -huh. Balhér, úgyhogy lehet, hogy azért is mentünk át a fortunába. Üm, jó volt, jó volt. Én... Jó, miután én most Tehát kábítószerek ott voltak, vagy akkor még nem is voltak Magyarországon kábítószerek? Én most se kábító, azóta se kábítóztam, nekem ez valahogy hizig hagyott, én nem is figyeltem, lehet, hogy volt. Aha. Lehet, hogy volt. És én mit? azt nem figyeltem. És mit ittatok? Hát azt hiszem viszkiskola visz, visz, Igen, Igen viszkiskola volt a, a, a menő, akkor még nem söröztem, e, drága volt, azt tudom, mert nem volt olcsó, úgyhogy olyan sűrűn, nem tudtuk megengedni, én meg akkor voltam kaptóan 86-87-ig, tehát akkor még olyan túl sok pénzünk se volt. Igen. De, de azt hiszem és hogy mennyibe került, azt se tudom. De mindig kellett várni ott a lépcsőn. Aha. Azt is tudom, hogy nagyon sokat vártunk, uh -huh. de megértem, hogy jó szorakoztunk. Köszönöm szépen, hogy betelefonáltatok. További útat. Oké, okay, sziasztok! Hisz a ja. sziasztok! 24 07 3, 24 06 3, tehát a gyógyszertárfeltörések és a, a mákföldeken meccés, azok még nem voltak divatban a Fortuna időszakában. Haló, jó napot kívánok! Halló. Jó napot kívánok, hallgatom, Pangszon, de mi túlságosan. Szia, Tibi vagyok. Szia, Tibi, hello. Hát én is sokat jártam haverokkal, cimborákkal. Aha. Megmondom neked őszintén, hogy én annyira nem voltam tőle elájulva, mint a, mint a többitől. Tehát én nekem a High Life, vagy a, a, a, a Haligali, az sokkal nagyobb élmény, sokkal jobban bennem maradt, mint a Fortuna. De miért? A highlight volt az az első olyan diszkó Magyarországon, de még nem az, hogy Magyarországon, hanem, hanem azóta nem is láttam itthon olyat, amikor bementél és világított a táncparket össze-vissza. Emlékszel arra a film, a john volt a filmből? Igen. Tehát az, az olyan volt, hogy oda bementél, és annak egy olyan varázsa volt, hogy, a, hogy ment a diszkózene, és, és közben lila, rózsaszín, sárga, mindenfajta fényben ezek uh -huh. a kockák világítottak igen, a táncparketet. Igen, igen. És az valami, valami zseniálisan nézett ki. Tehát én azóta se voltam olyan, olyan helyen Magyarországon, nem, ahol, ahol ez működött volna. És a, a, a, valahogy nekem sokkal nagyobb varázsa volt például a rendezvúnak is, már maga az épületnek is, uh -huh. ugye az ott János téren, utána a Haligali, és sokkal jobban megmaradt benne, pedig nagyon sokat jártam föl, mi a Tabánból jártunk, a Rájf, Korbársony, Farmer, Ö, kabátba, uh -huh. és ö, tiszta sarak voltunk, mert már rittasan érkeztünk oda, és mi a tabámból toronyiránt mentünk föl mindig a, a, a várba, nem is úton, hanem a, a fübe, a sárba. Uh -huh. Vesztencsizmába természetesen, és, ö, és de, a lányokon Ritz Farmer volt, arra is emlékszem, típzáras volt a hátsó zsebe. <gül> de csak látok szóltak, hogy hogy néztek ki, ki nem? Hát persze volt olyan is, de én arra például nem emlékszem, hogy a növényi Norbia ott lett volna beengedő. Arra, hogy kristálytisztán emlékszem, hogy a rendezvúban és a haligaliba, igen. Uh -huh. Hát jó. E és te hogyan emlékszel vissza, hogy, hogy mennyire kellett mondjuk a pénztárcádba mélyen nyúlnod, hogy egy hétvégén ott elengedhess magadat? Vag Meg vagy beültél neked, és egy kólával üldögéltél éjféltől négyig? Nem, Általában mindig úgy játszottuk a dolgot, hogy, hogy itt alapoztunk előtt. Uh -huh. És, és utána mentünk föl, és hát ott max egy ilyen, egy ilyen viszki kóla ment, a kóla 30 forint volt, a, a visz, viszkire már így nem emlékszem, hogy Aha. pontosan mennyi, de, de zsebbenyúlós volt, és akkor ugye az ember inkább arra gyűjtött, hogy elmenjen mondjuk a jákóiba venni magának egy edzőcipőt, vagy egy, vagy, vagy bármit, ami, uh -huh. ami 80-as évek végén, ami tényleg egy kincs volt, és utána fel, a polcra, és abban jártál iskolába, abban jártál mindenhova. Aha. Tehát, tehát ezek ilyen, megpróbált az ember spórolni azért. Segítsen és, nekem, és... mi volt a jákói? A Jákói az a, a, a Margyithíd, uh, ahogy mész a körúton, hát hiszem az nem tudom, melyik Erzsébet körúta, hiszem most. Uh, és ott volt egy uh, üzlet, uh -huh. ahol lehetett Adidas cipőt kapni, Aha. és nike -t. Ja, ja, ja. És uh, sehol más volt, Tehát ez a 80-as évek uh, közepéről beszélünk, amikor még tényleg nem volt az Adidas, volt uh -huh. semmi. Most az egy másik téma, hogy amikor az ugye lett, akkor ott állt sorba egész Budapest előtte a látszúztába. De akkor a Jákoiba bementél, és akkor ott ki volt téve mondjuk uh, 87-ben 2500 forintért egy, egy uh, Adidas edzőtítő. Az, az, okay. az nem sokkal volt uh, kevesebb, mint egy havi átlag fizetés. Igen, igen, vagy egy Nike, és akkor ugye lehetett ezeket lehetett szerezni ott, és neki mindig volt, ugye, így nem pult alatt, hanem ki volt rakva pár méret, és amikor elfogyott, akkor mindig kellett várni, de ezen kívül még az egyes is lehetett venni, ilyen a Carrera Farmer, például, ami nagyon menő volt akkor, de ezeket a Ritz, azokat is ott lehetett beszerezni nagyjából. Néha az útörő áruházban voltak... Léviszek, de, de, de, úgy, de úgy semmi több. Van olyan zene, amire emlékszel, hogy, hogy a Fortunában hallottad azt először? Ö, igen, a, a, a Studio 54 az, az, az ott ment először. Aha. Tehát azt, azt, azt, azt, azt úgy ott hallottam, de if you could read my mind, ugye az a szám, és az, az, egy, az, egy, az egy nagyon jó szám volt, én azt ott hallottam először. De általában igen ezeket a, a fekete emléket nyomatták a Jó, nagyon szépen köszönöm a telefonáltál. hogy Viszont halás a szia. 24 07 3, 50 24 06 95 3. most már így közgazdaságilag is sikerült belőnünk a 80 évek közepét, amikor megnyílt, illetve a 90-es közepén, amikor megnyílt a, a Fortuna Disco. 24 073 24 -06 önöknek milyen emlékeik vannak még erre a szórakozó helyről? egy hallgató jelezte betelefonált, hogy végülis azért zárt be a fortuna, mert hogy a fortunás fiatalok felmásztak a kocsik tetejére, és ütötték a kocsikat, és betörték a tetejüket. Hát hogy mondjuk az, hogy nem kulturált módjára szórakoztak, de hát mondom azért én is láttam már olyat, hogy, hogy valaki az almási térről autók tetén végigúrálva érkezett el a Blahalúzatérig, illetve át a körútig. haló jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Én egy olyan vári lakos vagyok, aki légvonalban 60, lábon 80 méterre lakom a, mm. a, a látó helytől. A betelefonálónak igaza volt, és én még megfejjelném, hogy volt ez oldférenzítő kezdve királyítele még egyébként mm. minden, de az, három dolgot köszönhetünk a viszkodó fiataloknak, igen, hogy azóta zárjuk a kapukat, mert minden hétköznap éjjel nyilvános vécé volt minden kapuaj. Uh -huh. A vári behajtási rendszer őse is innen, hogy korlátozták a kocsival való behajtást, mert az aranyifjak mindenféle luxuskocsival kocsival keresztbe kasul össze-vissza, ahol érték, ott álltak. Uh -huh. És a másik meg ez a bizonyos rongálás. Mert ugye nem fékezték magukat. Úgyhogy az, hogy a, a várnak most a közlekedési rendje persze azóta elődött, az, az indította el, hogy itt egy működő diszkó volt. Nem Aha. mindenki. Én ismertem olyanokat, akik rendszeresen odajártak, Aha. és kulturáltan szórakoztak, és tényleg jó volt a zene, jó volt a kiszolgálás, minőségi volt maga a vendéglátóhely belül. Aztán, hogy utána a mulató fiatalok mit csináltak, az egy másik kérdés. Nevet nem akarok mondani, nem a növényi Norbi volt, hanem egy másik dírkozó olimpikon volt a kidobó legégy. Nem akarok nevet mondani, jó, jó, jó. nem J vagyok felhatalmazva, ja, de ez, ez, ez simmel. Tehát nem a növényi Norbi volt, ő a randevónál volt, hanem egy másik, másik olimpi, mert hogy én meg az a koroszály vagyok a, az úgynevezett nagy, nagy is. Én is sportoltam, és sok sportolót ismertem. A sportolók is és a fortunába éve. jártak, nem? Nagyon sok. Nagyon sok. A labdarúgók Ott például. Labdarúgók, vízipolósok, uh -huh. és úszok, sok-sok úszok. Általában vizesek, kevezősök is jártak föl. Uh -huh. Tehát elég elit volt a társaság, és mondom, a, a túlnyomott többség az nagyon aranyos volt, nagyon kedves volt, kulturáltan szórakozott, de az a néhány, aki miatt aztán végül is be zárva, mert igen. lakossági készakozás miatt lett bezárva. Értem. Az ezek, ezek miatt lett. Tényleg az egyik legjobb nivójú diszkó volt a városban, uh -huh. de mint mindent ezt is el lehetett rontani. Köszönöm szépen, hogy elmondta ezt. Hát ez tanúság igen. Kész csókon, viszont hallásra. Minden jó, viszont hallásra. A, és a túlsó végén, ha jól gondolom, akkor itt van már velünk Fikidi. A, a Fortunának, a, a Foresznak. Te figyelj, újszatod úsz, az adásunkat? Nem, meg... figyelj, amit a néni mondott az előbb, az nem igaz. Ha Birkózó nem. nem volt ott a portán egy sem. Igen. A Fortuna bezárásához pedig leginkább a Hilton szállodának volt köze. Uh -huh. A budavári behajtási, autóbehajtási szűrés, az Katona Tamásnak, a családom régió barátjának volt az ötletese, ami köze nem volt hozzá a Fortunának hogy tisztámat tegyük a, a dolgokat. Egyébként a Fortuna végül is a politika áldozata lett. A fél évvel ezelőtt bezárt a több mint 40 éve működő önkiszolgáló étterem. Tudod, jönnek fel a narancstársak, uh -huh. lerohannják a várat, begyűrnek mindent. Ez volt az az étterem, ahol a várjak, az itt dolgozók meg tudtak ebédelni 2000 forintból, érted? Aha. Uh -huh. Na, ezt már nem tudod megcsinálni a Buda, Budai várban, csak a bemész a középbe. Na jó, de akkor ezért most egy kicsit tekerünk vissza valóban a, a fortuna időszakra. Te hogy kerültél hát, el, és hogy lett a DJ? A nyitóbulitól ott voltam, a 86. február közepén nyitott a Fortuna, és nekem egy gimnázium iskolatársam szólt, hogy nyitni fog egy, ha nem az a szokásos parazza nem ami, ami más üt. Ne parasztozat. Így, így, így, így kerültem oda először, uh -huh. még 86-a már állandó foglalkasztalom volt, benne voltam a, a társaságban. De miért? A inkább közben abban, hogy nem ez lovas le. Hát Miért a tűntögéltél, hallgattad a zenéket, és azt mondtad, hogy ehhez én is értek. Nem értem, táncoltam, Robi, majdnem végig, hiszen annak idején én az elsők közt kezdtem táncolni, Két uh -huh. dolog érdeket, minden nap táncoltam napi három órát a tükör előtt, és ő rajtam legyen a legdrágább ruha. Este meg lementem a Fortunába, egy kis vaker és hasítás. nő, tudod, nem olyan átlagos kis összevartak voltak, mint akik ott az után, hanem bomba nő. Úgyhogy igazság szerint az, esküvőm, az esküvőmre a Fortunát béreltem ki, mert a feleségemet ott ismertem, meg az, hogy újságíró lettem, az a Fortunából kezdődik. De akkor úgy, nem, is, nem is értem, hogy miért nem Fortunának hívnak téged. Ö, nem tudom, a nevem egyelőre még jobban tetszik, mondjuk Fortunátusnak már hívhatnának, de az már hosszasabb történelmi bontszolgatás Mitől volt a, a legjobb a zenei kínálat, Vagy miben tért el az összes többi helytől? Józpanos a... évek közepén vagyunk. Tehát Vámoszállaplájá, Sici Modern Takony, mindenféle ilyen labdára fújt melül, olasz bigék a, a medencében, mm -hmm. ez ment mindenhol. Ott meg Prince ment, Hörszinden ment, Ram D. MC ment, ment hát emlékszel az este az azért, ott abból a zenei azért az is meg a többiek is azért szemezgettünk bőven. Nagyjából akkor nem ment másütt ilyen, érted? voltak volt a Hiltonnal szemben. Plusz gizda volt, hát oda járt az összes megjártós, az összes új gazdag, az összes pár gyereke az előbb említett sportolók tényleg oda jártak. Ott volt a kezdve mindenki akkor. Jó, hát én nyilván nem rohadt, hát, hanem ott szórakozott Na Hát ezt úgy szoktuk mondani, hogy ja, ott ja, jaj, jaj, jaj, ott, vagy arra mondjuk az éjszakában, hogy ott én is ott rohadtam, én is mindig ott rohadtam. És mennyire volt drága hely? Ö, amikor nyitott, akkor 60 forint volt a belépő, uh -huh. 40 már nem is semmi, és le lehetett tenni a felőt egy hűzítőre. Aha. Hát gondolj belem, hogy ez nappal önkiszolgáló étterem az időt, tehát végig, hát mostan, mostanáig nyilván most valamelyik ilyen szűknadrágos kis megjátós neres majomnak lesz ott a, a, az étterme, uh -huh. ami egyébként iszonyat csapás, tehát ma, ma az egészre valamit tudok mondani, az azt, hogy a várban bezárták a fortunát az önkiszolgáló éttermet, azt a bőven megérne egy misét, és két nap alatt hajították ki őket. Uh -huh és az volt önkiszolgáló értelem, tehát itt azért olyan trükkösen, gondolj bele, hogy az ételkiadó alakult az első időszakban bárpultá. Aha. Nagyon komoly volt a hangtechnika, később én az első hangtechnikát a Fortunának megvásároltam, mert annyira jó sikerült négy utas JBL rendszer volt, uh -huh. hogy a, emlékszem, ilyen álcahálók, neonfestékkel befújva, az első hetekben volt két táncos nő a DJ Pudkét, odántól tudta jönni már az ilyen Bengalagy jó nőkez, uh -huh. um, az nagyon jó volt. Sőt, még ők videó is bekészültek, mert ott voltak a képernyők. Szünet volt, hát nagyon fontos. Egy órakor szünet volt, negyed óra szünet, hogy igyanak az emberek, és a szünetben mindig Bill Haley and the Comet, szóval, erre emlékszem, hogy és a DJ-k, azok beszélő DJ-k voltak? Tehát felkonfi és hát lekonf és a rábeszéltek a zenészre? Az, az első időszakban a Bakai volt, illetve az ötös Laci volt az ő váltótársa. Uh -huh. A Laci az kevésbé volt beszédes, a Bakai igen. Uh -huh. Nekem még egy-két kazetta megvan a rögzítettek közül, amit ott nyomantam. Hát ugye átlagban ilyen 15 percet zenei mixek, és akkor valami, valami iszonylan trágád vagy állat megszólalás. Te, te honnan szerezted be ezeket a zenéket? Hát két variáció volt, vagy az itthoni úgynevezett DJ lemezboltok, uh -huh. amiből volt az időtág nagyjából kettő. Vagy a komolyabb húzás, hogy te mész külföldre, keresgél. Uh -huh. Itt valami hasonló, az este, mert nem amikor indult, akkor azt mondtad, hogy ne játszunk olyan zenét, ami máshol igen, megy. Igen, igen, mondtam a, a, az indulásnál nagyon nagy szempont volt, hogy ne játsztak olyat, ami máshol megy. Uh -huh. Az nagyon-nagyon nagy story volt, amikor a bakai fölgyi volt, hogy, hogy jöjjek oda a, a Fortunába zenélni az első DMC után. A nagyon megjátszós köcsög voltam, mondtam, mert följön álló Bakai Mátyás, és azt mondtam neki, te azt vártam már a hívásodat. Mondja, hogy hogy, Nagy... hogy lehet ennyire bekézni. Igen, nagyképű majom. Igen, én is ezt mondtam, van rád. Én Mátyás, kit volna. <gül> Na jó van, figyelni. elköszönök tőled, mert végig a műsornak kár, hogy nem találtunk meg a műsor elején. Mindegy, majd máskor az adásfegyelmet azt tartani fogod. Viszont a szervusz! Ciao! Ez volt az Anó Budapest. Nagyon szépen köszönöm árva Brigitának a szerkesztést, Kismáriának a telefonok kezelését, DJ Kemény Daninak a gombok nyomogatását, és az elkövetkezendő két órában a residence DJ az DJ Bolgár lesz. Úgyhogy hallgassák figyelemmel kezeket a magasba, jöjjön a megbeszéljük. Banksnoded Miklós hallották, a viszont hallásra.